Розділ четвертий його звали Джошуа Адам Паркер. Він важив вісім футів та шість унцій і був чудово складений. Дженіфер знала, що новонароджені зазвичай потворні, зморшені, червоні, схожі на маленьких мавп, але не Джошуа. Він був гарний. Сестри в лікарні безперестанку твердили їй, яка в неї гарна дитина. Подібність до Адама була вражаючою. У хлопчика були батькові сіро-блакитні очі та гарної форми голова. Коли вона дивилася на нього, то бачила Адама. Це було дивне почуття, суміш радості та смутку. Який був би щасливий Адам, побачивши свого сина? Коли Джошуа було два дні, він усміхнувся Дженіфер, і вона, захопившись, Зателефонувала, викликаючи сестру. «Дивіться, він усміхається!» «Це гази, місіс Паркер. В інших дітей це, може, й гази», оперто сказала вона, «а мій син посміхається». Дженніфер хвилювалася, як вона ставитиметься до своєї дитини, чи буде гарною матір'ю. Адже діти так стомлюють, вони бруднять пелюшки, вимагаючи щоб їх постійно годували, плачуть та сплять, і з ними неможливо порозумітися. «Я не буду до нього нічого відчувати до чотирьох або п'яти років», – думала вона, – і була неправа. З того моменту, як народився Джошуа, вона любила його любов'ю, проздатність якої навіть не підозрювала в собі. Нею опанувала дике бажання вкрити, захистити його. Джошуа був такий малий, а світ такий великий. Коли вона з сином покидала лікарню, її забезпечили довгою інструкцією, але настанови лише лякали її. Перші два тижні у неї жила досвідчена сестра. Після цього вона була надана сама собі, і її жахала що вона може зробити щось не так, що призведе до смерті дитини. Вона боялася, що він будь-якої миті може просто перестати дихати. Приготувавши вперше поживну суміш для сина, вона згадала, що не простерилізувала соску. Вона вилила суміш у раковину і все почала спочатку. Закінчивши, вона згадала, що забула простерилізувати пляшечку. Коли їжа для Джошуа була готова, він уже заходився від крику. Були моменти, коли їй здавалося, що вона не впорається з усім цим. Несподівано нею опанували незрозумілі приступи депресії. Вона казала собі, що це нормальний післяпологовий стан, але від цього не легшало. Вона постійно почувала себе стомленою. Здавалося, Всю ніч вона проводила біля сина, годуючи його, а коли вдавалася нарешті заплющити очі, крик Джошу обудив її, і вона знову ж культигала в дитячу. Спочатку вона регулярно дзвонила лікарю і ставила різні питання, але одного разу лікар приїхав, і прочитав їй лекцію. Місіс Паркер, я ніколи не бачив здоровішої дитини, ніж ваш син. Можливо, він виглядає тендітним, але він сильний, як дуб. Перестаньте турбуватися та насолоджуйтесь ним. І пам'ятайте, що він переживе нас з вами». І вона заспокоїлася. Вона прикрасила кімнату сина фіранками, розписаними білими квітами та жовтими метеликами. У кімнаті стояло дитяче ліжечко, манеж, столик та сільці – і ще була велика коробка, повна іграшок. Вона любила тримати його на руках, купати, сповивати, гуляти з ним у його новому блискучому віску. Постійно розмовляла з ним, і коли йому виповнилося чотири тижні, він нагородив її посмішкою. Це не гази, подумала вона щасливо, це усмішка. Коли Кен Белі вперше побачив Джошуа, він довго дивився на нього. Панічне почуття опанувало Дженіфер. Зараз він зрозуміє, що це син Адама. Але Кен тільки сказав – він справді красень, у всьому схожий на матір. Вона дозволила Кену потримати його на руках і сміялася з його незграбності, але при цьому одна думка переслідувала її – батько Джошуа ніколи не триматиме його на руках. Минула ще шість тижнів, і настав час повертатися на роботу. Їй дуже не хотілося бути далеко від сина навіть кілька годин на день, але думка про повернення до контори хвилювала її. Вона повністю відрізала себе від усього такого тривалого терміну. Настав час знову повернутися до її колишнього світу. Вона подивилася на себе в дзеркало і вирішила – що перш за все їй необхідно привести своє тіло у колишню форму. Вона не дотримувалася дієти і не робила жодних вправ від дня народження Джошуа. Зараз вона приділила цьому велику увагу і невдовзі почала виглядати, як раніше. Вона почала шукати помічницю і при цьому екзаменувала претенденток так, начебто відбирала присяжних. Вона поговорила з більш ніж 20 кандидатками, поки не знайшла людину, якій можна було довіряти і яка їй сподобалася. Це була шотландка середнього віку на ім'я Місіс Маски, яка пропрацювала в одній сім'ї 15 років і залишила її лише тоді, коли дитина виросла. Дженніфер доручила Кену навідати про неї довідки і коли Кен повідомив, що та цілком надійна, Дженніфер взяла її. Ще через тиждень Дженніфер повернулася в контору. Розділ 5. Раптове зникнення Дженніфер Паркер породило цілу хвилю чуток серед Манхеттенських юристів, і величезний інтерес викликала звістка про її повернення. Синтія. Дан і тет розвішали в її кабінеті стрічки, а вхід прикрасили плакатом із величезними літерами. Ласкаво просимо, було також шампанське та торт. О дев'ятій ранку? почала протестувати Дженніфер, але вони наполягли. Тут без вас був божевільний будинок, сказав Дан Мартін, ви ж не збираєтесь повторювати це. Вона глянула на нього і сказала: ні. «Я не збираюся повторювати це». Один за одним у контору заходили адвокати з інших контор, які бажали переконатися, що з нею все гаразд, і побажати успіху. Вона парирувала питання про те, де вона була, посмішкою та словами. «Про це нам заборонено говорити». Цілий день вона розмовляла зі своїми співробітниками. Довелося відповісти на сотні телефонних дзвінків. Коли Кен залишився із Дженніфер у двох у її кабінеті, він спитав, «А ти знаєш, хто не давав нам спокою, намагаючись дістатися тебе?» Її серце тьохнуло. «Хто?» «Майкл Моретті». «Ох!» «Він чудовий. Коли ми відмовлялися повідомити йому, де ти, він змушував нас поклястися, що з тобою все гаразд. Забудь про нього». Вона переглянула всі справи, якими займалася контора без неї. Справи йшли чудово. Вони придбали багато важливих клієнтів. Деякі клієнти з колишніх відмовлялися мати справу з будь-ким, крім Дженіфер, і чекали на її повернення. «Я подзвоню їм, як тільки з'явиться нагота», – пообіцяла вона. Вивчення телефонних записів показало, що була дюжина дзвінків від містера Адама Уорнера. «Можливо...» Їй слід було б зателефонувати йому і повідомити, що з нею все гаразд, що нічого з нею не трапилося. Але вона знала, що не зможе чути його голос, знати, що він близько і не мати можливості бачити, торкнутися його, обійняти і сказати про Джошуа. Синтія зібрала відомості, які б викликали її інтерес. Серед них була серія статей про Майкла Моретті, до його називали важливим лідером мафії в країні під його фотографією, в одній із статей був підпис Я лише простий бізнесмен. У неї пішло три місяці на те, щоб розібратися в справах, що накопичилися. Вона могла б зробити це швидше, але вона наполягала на тому, що залишатиме контору о четвертій годині щодня, незважаючи на те, чим вона займалася в даний момент. На неї чекав Джошуа. Вранці, перед відходом до контори, вона сама готувала йому сніданок і грала з ним до останнього моменту. Повернувшись додому ввечері, вона весь час віддавала синові. Вона змушувала себе залишати всі проблеми, пов'язані з роботою, і відмовлятися від тих справ, які б могли відірвати її від сина. Перестала вона працювати на її уікенди і не дозволяла нічому вторгатися в її особисте життя. Місіс Маскі протестувала. «Він ще немовля, Місіс Паркер!» «Він усе розуміє», – відповіла вона і продовжувала йому читати. Дні Дженіфер у конторі були заповнені в чердь. Одного ранку їй зателефонував Філіп Реддінг, президент великої нафтової компанії. «Я хотів би зустрітися з вами», – сказав він. Їй не треба було питати його, в чому річ. Його компанію звинуватили удачі хабарів із метою взяти участь в операціях з нафтою на Близькому Сході. Заведення цієї справи пропонувався великий гонорар, але Дженіфер просто не мала часу. «На жаль, я не можу вам допомогти, але я можу назвати гідну кандидатуру». Але мені сказали, що не слід сприймати ваше «ні» за відповідь. Хто це сказав? Один із моїх друзів, суддя Лоуренс Волдман. Вона не могла в це повірити. Суддя Волдман радив вам звернутися до мене? Він сказав, що ви найкраща, але я і до цього знав це. Вона тримала слухавку в руці, згадуючи про зіткнення із суддєю, після якого вона була впевнена – що він ненавидить її і хоче розрахуватися із нею. «Добре, поснідаємо з вами завтра вранці», – сказала вона. Потім вона зателефонувала до судді Уолдмана. Знайомий голос пролунав у слухавці. «Я давно не говорив з вами, молода леді. Я хотіла подякувати вам за рекомендації Пилипу Редінгу. Я хотів бути впевненим, що він потрапить у добрі руки». Я ціную це, ваша честь. Як ви ставитеся до того, щоб повечеряти зі старим якось увечері? Це було для неї несподіванкою. Я буду рада повечеряти з вами. Чудово. Я запрошую вас до свого клубу. Суддя Олман належав до клубу «Асоціація століття» на 43-й вулиці. І коли вони зустрілися там для вечері, вона побачила, що обідня зала була заповнена письменниками, художниками, артистами та юристами. «Тут зазвичай нікого не, уяв... не представляють», – пояснив їй суддя, – «вважають, що будь-кого буде негайно впізнано». Дженніфер дізналася багатьох сидячих за столиками видатних письменників у художників. У спілкуванні суддя виявився зовсім не таким, як вона чекала». Колись я бажав вашої дискваліфікації, бо вважав, що ви зганьбили нашу професію. Тепер я переконаний у тому, що був неправий. Я пильно стежив за вами. Я думаю, що ви шануєте цю професію. Дженніфер було приємно це чути. Вона часто стикалася з суддями, які були грубими, тупими і некомпетентними, але суддю Олдмана вона поважала – він був блискучим юристом та чесною людиною. Дякую вам, ваша честь. Поза судом, чому б нам не бути Лоуренсом та Дженні? Так називав її тільки батько. Я буду рада, Лоуренс. Вечеря пройшла чудово. Розділ 6. Було літо 1974 року. Дуже швидко минув рік від дня народження Джошуа Адама Паркера. Він робив свої перші кроки та розумів деякі слова. «Він — геній», — безапеляційно заявляла вона Місіс Маски. Дженніфер готувалася до першого дня народження сина, ніби свято мало відбутися в Білому домі. У суботу вона вирушила за подарунками і купила йому новий костюм, книги та триколісний велосипед, яким він не зможе скористатися у найближчий рік чи два. Вона купила подарунки і для сусідських дітей, запрошених на день народження, і весь вечір розвішувала стрічки та повітряні кульки. Сама спекла пиріг і залишила його на столі. Але Джошуа вдалося дістатися до нього. і Він заліз у нього обома руками, перетворивши на безформу страву ще до припуття гостей. Дженніфер запросила дюжину сусідських дітей із їхніми мамами. Єдиним дорослим чоловіком був Кен Бейлі. Він приніс Джошуа триколісний велосипед, такий самий, як і куплений Дженіфер. Вона, засміявшись, сказала: Ти смішно, Кен. Джошуа ще малий для нього. Вечір, що тривав лише дві години, пройшов чудово. Діти їли надто багато, до болю в животах билися за іграшки та плакали, коли лопалися кулі. Але це був тріумф. Джошуа виявився чудовим господарем і виявив повну самостійність. За винятком кількох невеликих інцидентів він поводився з гідністю та шляхетністю. Увечері, коли гості розійшлися, а Джошуа вже лежав у своєму ліжечку, вона сіла біля нього, спостерігаючи за своїм сплячим сином і дивуючись тому, Яке чудове творіння вийшло з її тіла і чартів Адама Орнера. Адам був би такий гордий поведінкою Джошуа. І радість її була неповною, тому що її не було з ким розділити. Вона думала про майбутні дні народження. Йому виповниться два роки, потім п'ять, потім десять і двадцять. Він стане чоловіком і покине її. Він сам будуватиме своє життя. «Досить!» – обсмикнула вона себе. «Ти просто шкодуєш себе!» Вона лягла в ліжко і довго лежала без сну, переживаючи знову кожну деталь минулого вечора. Колись, можливо, вона зможе розповісти про нього Адамові. Розділ сьомий В останні місяці ім'я сенатора Адама Орнера було у всіх на устах. Його минули, здібності та чарівність із самого початку створили йому належну репутацію в Сенаті. Він був членом кількох важливих комісій і легко та швидко провів через Сенат важливий законодавчий проект. Він мав впливових друзів у Конгресі, багато хто знав і шанував його батька. Загальна думка полягала в тому, що в недалекому майбутньому він стане кандидатом на пост президента. Дженніфер відчувала гуртість за нього, але з присмаком гіркоти. Вона постійно отримувала запрошення від друзів та колег на вечерю до театру на різні благодійні заходи, але відхиляла майже всі із них. Час від часу вона проводила вечори з Кеном. Їй було приємне його суспільство. Він був веселий і дотепний, але за цим фасадом, вона знала, ховається чутлива і нещасна людина. Іноді він приїжджав до неї на ленч або на вечерю по уікендах і годинами грав із Джошуа. Вони любили один одного. Одного разу, коли Джошуа вже спав, а Дженіфер і Кен вечеряли на кухні, Кен довго і пильно дивився на неї, поки вона не спитала, щось не так? «Бачить Бог, – так, – стугою сказав він. – Який таки поганий цей світ!» Більше він не сказав жодного слова. Адам не намагався зв'язатися з Дженіфер вже майже 9 місяців, але вона жадібно читала про нього газетні та журнальні статті і намагалася не пропустити жодної телепередачі, в якій він брав участь. Вона постійно думала про нього – та як могло бути інакше? Її син був постійним нагадуванням про існування Адама. Джошуа зараз був два, було два роки, і він був точною копією батька. У нього були такі самі серйозні блакитні очі і такі ж манери. Джошуа був крихітною та дорогою копією, теплою та коханою, повною невідкладних питань. На жаль, Дженніфер, його першими словами були машина, машина. Коли одного разу вона повела його кататися на автомобілі, він уже говорив зараз цілими реченнями і не забував сказати дякую та будь ласка. Кен купив йому набір фарб, і він старано розмальовував стіни вітальні. Коли Місіс Маски хотіла лаяти його, Дженіфер зупинила. «Не треба. Це можна змити. Він просто намагається виразити себе». «Саме так, – перхнула та, – виразити себе. Ви зіпсуєте дитину». Але Джошуа не був зіпсованим. Він був неслухняним та вимогливим, але це було нормально для дворічної дитини. Він боявся пилососів, диких тварин поїздів та темряви. Джошуа був просто атлетом. Якось спостерігаючи, як він грає з іншими дітьми, Дженніфер повернулася до Місся Смазки зі словами «Хоча я і мати його, але, дивлячись на нього об'єктивно, думаю, що він заслужив своє ім'я». Вона намагалася робити так, щоб не їхати з міста і не залишати сина, але одного разу їй зателефонував Пітер Дентон, один із клієнтів, власник великої промислової фірми. «Я купую завод у Лас-Вегасі і хотів би, щоб ви злітали туди і зустрілися з їхніми адвокатами». «Дозвольте мені послати туди Дана Мартіна», – запропонувала вона. «Я не люблю їхати з міста». Дженніфер, ви зумієте зробити справу за 24 години». Ви полетите на моєму літаку і повернетесь наступного дня. Вона нерішуче відповіла. Добре. Вона вже була в Ласвегасі і залишилася байдужою до нього. Не можна було любити це місто або ненавидіти його. Його треба було розглядати як феномен. Незумну цивілізацію зі своєю власною мовою, законами та моралю. Величезні неонові вогні виблискували всю ніч безперервно, віддаючи хвалу величним палацам, побудованим, щоб спустошувати кишені туристів, що снують навколо, як зграї лемінгів, і пристрасно бажаючих позбавитись своїх накопичень з такими труднощами зароблених. Вона склала для Місіс Маски цілий довгий список порад догляду за Джошуа, «Як довго вас не буде, місіс Паркер?» «Я повернуся завтра». «Ох, вже ті матері!» – тільки й могла сказати місіс Маски. Рано вранці літак Пітера Дентона доставив її до Лас-Вегаса. Цілий день вона працювала над контрактом. Коли вони закінчили, Пітер запросив її на вечерю. Дякую, Пітер, але я думаю, що мені краще залишитися в номері і лягти спати. Я повертаюся до Нью-Йорка вранці. Вона тричі дзвонила місіс Маски протягом дня, переконуючись щоразу, що із сином усе гаразд. Він добре їв, він не мав температури і виглядав щасливим. Йому не вистачає мене? запитала вона. Він не каже цього, зітхнула місіс Маски. Дженніфер знала, що та вважає її дурою, але це не хвилювало її. «Скажіть йому, що я буду вдома завтра. Я скажу йому про це, місіс Паркер». Дженніфер мала намір повечеряти в номері, але раптом відчула, що кімната починає тиснути на неї. Здавалося, що стіни та стеля наближаються до неї. Вона не могла перестати думати про Адама. Як він міг? спати із нею, коли… Як завжди вона намагалася навіяти собі, що він перебуває у відрядженні і скоро повернеться до неї, але цього разу цей прийом не спрацював. В думки Дженніфер постійно поверталися до Мері Біч, в негліже і до Адама. Тепер їй потрібно було зануритися в галасливий людський натовп. Можливо, подумала вона, мені варто подивитися якесь шоу, вона швидко прийняла душ, одяглася і спустилась вниз. Марті Аллен виступав у головному залі. Біля входу в зал юрмилися охочі потрапити на вечірню виставу. І вона пошкодувала, що не попросила Пітера Дентона зарезервувати за нею місце. Вона підійшла до метрдотеля. «Як довго доведеться чекати? Скільки вас? Я одна. Вибачте, міс, але боюсь…» – голос позаду неї промовив. «Моя кабіна, Ейп!» Метродотель, просіявши, відповів. «Звичайно, містере Моретті! Сюди, будь ласка!» Обернувшись, вона зустрілася з поглядом оливково-чорних очей Майкла Моретті. «Ні, дякую!» – сказала вона. «Боюся, що я… вам треба поїсти!» Майкл узяв її під руку, і вона усвідомила, що йде поряд із ним слідом за метардотелем до центру великої зали. Їй зневажала думка про вечерю в кампанії Майкла Моретті. Вона докаряла собі за те, що не прийняла запрошення Пітера Дентона. Вони сіли за стіл обличчям до сцени, і метр Дотель, побажавши їм приємної вечері, вийшов. Вона відчувала на собі погляд Моретті, і їй було не по собі. Він сидів поруч із нею, не кажучи ні слова. Моретті був дуже мовчазною людиною. Людиною, яка не довіряє словам, вважаючи їх швидше пасткою, ніж способом спілкування. Але в його мовчанні було щось особливе. Він мав мовчання таке, як інші люди користувалися промовою. Коли він нарешті заговорив, то застав Дженіфер зненацька. «Я ненавиджу собак», – сказав він. «Вони вмирають». Це прозвучало так, ніби він відкрив якусь потаємну частину себе. Вона не знала, що відповісти. Принесли напої, і вони стали пити, прислухаючись до безмовної розмови. Вона думала над його словами. «Я ненавиджу собак, вони вмирають». Їй хотілося знати про його минуле життя. Вона впіймала себе на тому, що вивчає його. Він був привабливим, небезпечним, хвилююче привабливим. У ньому відчувалася прихована сила, готова прорватися назовні. Вона не могла собі пояснити чому, але поряд із ним вона почувала себе жінкою. Можливо, причиною був погляд його чорних очей, який він іноді відводив від неї, якби побачивши занадто багато. Вона зрозуміла, що давно вже не думала про себе, як про жінку, з того дня, як вона втратила Адама. «Потрібний чоловік, щоб змусити жінку почуватися жінкою», – подумала вона, «щоб змусити відчути себе гарною та бажаною». Різні люди підходили до них, щоб висловити свою повагу Майклу Маретті Бізнесмени, актори, суддя, сенатор США. Це була влада, що віддає данину іншій владі, і Дженіфер почала розуміти, яким великим впливом він... він є. Я замовлю для нас щось, сказав він. Це меню вони готували для вісімсот чоловік. Він жестом покликав метро Дотеля: Так, містере Моретті, що б ви хотіли, сер? Пляшку Шатобріана, суфле та салат із листя Ендіву. Звичайно, сер. Десерт ми замовимо після. Шампанське на їхньому столі виявилося негайно. Вона відчула, як починає розслаблятися, насолоджуючи майже всупереч своїй волі. Вона давно не проводила вечір із привабливим чоловіком. Подумавши про це, вона відразу ж обсмикнула себе. Як я можу вважати Моретті привабливим? Він – вбивця, аморальна тварина без будь-яких почуттів. Дженіфер знала, і захищала не один десяток людей, які вчинили страшні злочини. Але в неї було відчуття, що жоден із них не був таким небезпечним, як цей. Він піднявся до вершини синдикату, а для цього потрібно було ще щось, крім одруження з дочкою Антоніла Гранеллі. «Я кілька разів дзвонив вам за вашої відсутності», – сказав він, – «якщо вірити Кену Белі, він звонив майже щодня. Де ви були? Далеко. Настала тривала мовчанка. Ви пам'ятаєте про пропозицію, яку я вам зробив? Вона зробила ковток з келиха. Будь ласка, не треба починати знову. Ви можете мати. Я вже сказала вам, що я цьо, в цьому не зацікавлена. Немає таких пропозицій, які не можна було б відхилити, містере Моретті. Я відмовляюсь. Він згадав про сцену, яка мала місце на кілька днів раніше в будинку його тестя. Були збори сім'ї, які пройшли не зовсім гладко. Томас Колфакс заперечував майже кожну пропозицію Майкла. Коли той пішов, Майкл сказав тестові, «Колфакс перетворюється на стару бабу, тату, я думаю, що настав час відправити його на заслужений відпочинок». Томмі, хороша людина, він позбавив нас від багатьох неприємностей за ці роки. Це було раніше, нині він уже не той. Кол... Кого ми можемо взяти на його місце? Дженніфер Паркер. Антоніл Гранелі похитав головою. Я вже казав тобі, Майкле, це не принесе добра, якщо жінка знатиме про наші справи. Вона не просто жінка. На сьогодні. Це найкращий адвокат. Подивимося, сказав Гранелі, подивимося. Моретті був людиною, яка, яка звикла отримувати те, чого він хотів, і чим більше Дженніфер чинила опір, тим більше він хотів отримати її. Зараз, сидячи поруч із нею, він дивився на неї і думав: колись ти належатимеш мені, дівчинко. Про що ви думаєте? Майкл усміхнувся, і вона одразу пошкодувала про своє запитання. «Настав час йти. Дякую вам за прекрасну вечерю, містере Моретті. Мені рано вставати, тож...» Вогні почали гаснути, і оркестр заграв овертюру. «Ви не можете зараз піти. Починається вистава. Вам сподобається, Марті Аллен». Це була розвага, яку яку мог дозволити собі тільки Лас-Вегас. І Дженніфер отримала від цього величезне задоволення. Вона сказала собі, що піде, як закінчиться шоу. Але коли воно закінчилося і Майкл Моретті запросив її танцювати, вона вирішила, що відмовити йому буде неввічливо. Крім того, вона мала зізнатися собі, що добре провела цей вечір. Він виявився вмілим танцюристом і їй було приємно танцювати із ним. Якось, коли інша пара зіткнулася з ними, він на мить притиснувся до Дженіфер, і вона відчула його чоловічу твердість, хоча він одразу ж відскочив від неї, відновивши дистанцію. Потім вони пройшли в казино, сяючи яскравими вогнями і гравцями, що ловлять мить удачі, що грають так, ніби від цього залежало все їхнє життя. Він провів Дженніфер до одного зі столів, вручив дюжину фішок. «На щастя», – сказав він. Круп'є зверталися до Майкла з повагою, називаючи його містером Моретті. Майкл грав, роблячи великі ставки і багато програвав. Але це, здавалося, не хвилювало його. Використовуючи фішки, які їй дав Майкл, вона виграла 300 доларів, але наполягла на тому, щоб він забрав їх не бажаючи в чомусь бути зобов'язаною йому. Іноді до нього підходили жінки, щоб привітатись. Всі вони були молоді та привабливі, і Дженніфер помітила це. Він був вічливий з ними, але було очевидно, що він зацікавлений тільки в ній. Попри розум, вона відчувала себе задоволеною. На початку вечора вона була втомленою і пригніченою, але від Мареті виходила така життєва сила, що, здавалося, вона заряджає повітря, що оточує Дженіфер, і надає сили їй. Він привів її до невеликого бару, де грала джазова група. Потім вони вирушили в інший готель, щоб послухати виступ вокальної групи. І скрізь із ним поводилися, як із дуже важливою персоною. Кожен намагався привернути його увагу, доторкнутися до нього, дати знати, що він поряд. Протягом усього часу, що вони були разом, він не промовив жодного слова, яке могло б її образити. Але вона відчувала таку сексуальність, що походить від нього, що це було схоже на важкі хвилі. Наче вони атакували її тіло, яке було під впливом насильства. Вона ніколи не відчувала нічого подібного. Це було тривожне і водночас хвилююче відчуття. Дика тваринна сила виходила від нього. З таким Дженіфер ніколи раніше не стикалася. Було чотири години ранку, коли він нарешті провів її до номера. Він узяв її за руку і сказав «На добраніч, я тільки хочу, щоб ви знали, що це була найбільша ніч у, у моєму житті». Його слова Злякали Дженніфер. Розділ 8. Популярність Адама Орнера у Вашингтоні зростала. Він з'являвся в газетах та журналах із зростаючою частотою. Адам розпочав розслідування стану справ у школах, розташованих у гетто, і очолив комісію штату, яка прямувала до Москви для зустрічі з дисидентами. У газетах була розміщена його фотографія в момент прибуття в аеропорт Шереметьєво, де його зустрічали російські офіційні особи. Коли він повернувся за 10 днів, газети дали теплу оцінку результатам його поїздки. Інтерес продовжував зростати. Публіка хотіла читати про Адама Уорнера, і преса задовольняла її апетити. Адам був головою реформи в Сенаті. Він очолив комісію з розслідування умов у федеральних в'язницях і відвідав кілька в'язниць у різних кінцях країни. Він розмовляв із ув'язненими та охоронцями, і коли було опубліковано звіт комісії, почалися великі реформи. Про нього писали й жіночі журнали. У Космополіті Дженніфер побачила фотографію Адама їхньої маленької дочки Саманти. І Мері Біч Дженніфер сиділа у своїй спальні біля каміна і дуже довго розглядала це фото. Мері посміхалася до камери, випромінюючи солодкий, теплий південний шарм. Дочка була мініатюрною копією матері. Адам виглядав стомленим. Під очима в нього з'явилися кола, яких раніше не було, на скронях з'явилася сивина. На мить у неї виникло відчуття, що перед нею виріс Джошуа. Подібність була вражаючою. Оператор сфотографував Адама, який дивився прямо в камеру, і їй здавалося, що він дивиться на неї. Вона спробувала прочитати вираз очей, визначити, думає він про неї чи ні. Вона знову перевела погляд на обличчя мері та її дочки, а потім вона ж бурнула журнал у вогонь, і спостерігала, як він горить. Адам Орнер сидів на чолі обіднього столу, приймаючи Стюарта Нітхема та півдюжини інших гостей. Мері знаходилася на іншому кінці столу, розмовляючи з сенатором з Оклахоми та його обвішаною коштовностями дружиною. Вашингтон був добрим стимулятором для мері. Вона тут була своя. Завдяки зростаючій репутації Адама вона стала однією з справедних господарок у Вашингтоні і впивалася своїм становищем. Ця сторона вашингтонського життя втомлювала Адама, і він залишив її дружині. Вона справлялася з цим чудово, і він був вдячний їй за це. «У Вашингтоні, — говорив Стюарт Нітхем, — Більше справ відбувається за обіднім столом, ніж у порожніх залах Конгресу. Адамові хотілося, щоб вечір швидше закінчився. На поверхні все було чудово. Усередині все було погано. Він був одружений на одній жінці, а любив іншу. І був скований шлюбом, з якого не було виходу. Він знав, що якби Мері Біч не опинилася у положенні, він би падав на розлучення. Але зараз було надто пізно. Мері подарувала йому гарну маленьку дочку, і він любив її. Але викинути з голови Дженніфер було неможливо. Дружина губернатора щось сказала йому. «Вам так щастить, Адаме! У вас є все, чого може бажати людина. Чи не так?» Адам не міг змусити себе відповісти їй. Розділ дев'ятий. Літо, осінь, весна, зима проходили та йшли. І всі вони оберталися навколо Джошуа. Він був центром світу Дженіфер. Вона дивилася, як він росте і розвивається день за днем. І це викликало в ній нескінченний інтерес. Як він починає ходити, говорити, розмірковувати, його настрій постійно змінювався. Він був то диким та агресивним, то сором'язливим та милим. Він засмучувався, коли Дженніфер покидала його вночі, боявся темряви, і вона завжди залишала нічний світильник біля нього. Коли йому виповнилося два роки, він став нестерпним, упертим, відчайдушним і руйнівним. Йому подобалося лагодити речі. Він зламав швейну машину Місіс Маски, непридатних два телевізори в будинку, і розібрав наручний годинник Дженіфер. Він змішував сіль та цукор і шкодив собі, коли залишався один. Кен Бейлі приніс Дженіфер цуценя німецької вівчарки на прізвисько Макс, і Джошуа побив його. Цього року вона була готова віддати його першому, кого зустріне. У три роки він раптово перетворився на ангела ніжного, м'якого та вразливого, він був добре координований, так само, як і його батько, і йому подобалося грати поза домом, бігати, дертися і їздити велосипедом. Дженніфер ходила з ним у зоопарк у Бронксі та на лялькові спектаклі. Вони гуляли пляжем, дивилися фестиваль братів Маркс в Манхеттені, а потім їли морозиво та пили содову у дитячому кафе. Джошуа ставав товаришем. Як подарунок до дня народження матері він вивчив улюблену пісню отця Дженіфер «Світи північний місяць» і заспівав її Дженіфер. Це був найзворушливіший момент у її житті. «Це правда, – подумала вона, – що ми не успадковуємо світ наших батьків, ми запозичаємо його у наших дітей». Джошуа почав ходити до дитячого садка, і йому дуже подобалося там. Коли Дженіфер увечері поверталася додому, вони сідали разом перед каміном та читали. Вона зазвичай читала із залу суду та адвокат, а Джошуа – свої книги-картинки. Вона дивилася, як її син, розвалившись на підлозі, зосереджено хмурить брови і незмінно згадувала Адама. Це була відкрита рана. Вона думала про те, де зараз Адам і що він робить. Дженніфер вдавалася розділити своє особисте та професійне життя, і єдиною спільною ланкою в них був Кен Бейлі. Він приносив її синові іграшки та книги, грав із ним і був у певному сенсі сурогатом батька. Якось у неділю Дженніфер і Кен стояли біля дерева, спостерігаючи, як Джошуа підіймається на нього. «Ти знаєш, що йому потрібне?» – запитав Кен. «Ні». «Батько!» – він повернувся до неї. «Його справжній батько! Мабуть, порядне лайно!» «Будь ласка, не треба, Кен!» «Вибач, це не моя справа, це минуле. Я думаю про майбутнє. Ти не повинна жити так самотньо, як...» «Я не самотня, у мене є син!» «Я мав на увазі не це!» Він обійняв її і поцілував. Вибач, Дженніфер. Майкл Моретті телефонував багато разів. Вона не відповідала на його дзвінки. Одного разу їй здалося, що вона бачить його в залі, де вона вела захист. Але коли вона ще раз глянула туди, Майкла там вже не було.